Egi ahan gutxi, jokatu e, ginoen ari Pariseko lehiaketan partidu bat elgarrekin Baina egi ahan trinketatez behin jasen, gibleko talori gabe eta haste balde nago ginoen entrenamendu bat elgarrekin gehiago ezinbaik ginoen egin buruz buruka Baina horra gerotxa pleketa bat gu, rain beste hiru partida uh, sailkatzeko, hor duan horra poliki poliki egin hartzeko, hartzeko eta Biene aktean uh, elkar honbikiago aritzeko. Txarpeketa bat parte hartzuntelarik irabazterat joate naiz. Nere helburua da irabaztea, baina gero oha, badakigu partida bakoitza zaila izango dela. Urrengo azteko partida hori nahi dugu irabazi ere bai, ongien trenatu poliki-poliki txarpeketan sahtu. Baina nire uste zereo altari jokatzen uh, dolarik txarpeketa bat irabazteko dela, beste bikoteak ere bai, Bieldukazu, Lajalde ere bai. Denei nahi irabazi, beraz hor uh, ez oparirik denak irabazteko atelatzen gira trinketera.